Du lytter til Radio 24-7, den originale Radio. Velkommen til Q&A, med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det igen blevet mand, da klokken er 13.05, og det er tid til endnu en udgave af Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Mit navn er Henrik Fortrup. Og jeg hedder Mikkel Andersen. I dag, der fokuserer vi på de store omvæltninger i Berlinske Media. Vi får besøg af såvel en koncerndirektør som en chefredaktør. Og der kommer også en skarp kritiker forbi. Han sammenligner retorikken fra Berlinske Ledelsen med den, som de tyske generaler på den kollapsende østfront under 2. verdenskrig anvendte. Og til sidst i udsendelsen taler vi med bagmændene til den nok så bekendte Korte radiovis. Vi stiller dem det ret kontante spørgsmål. Hvornår skal Kirsten Birgitschütz-Kræts-Hørsholm egentlig dø? Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og så nærmer de meget omtalte medieforhandlinger sig jo med hastige skridt, Henrik, og Socialdemokraterne, de har meldt ud, at, at de vil være med. Ja, det er svært at finde noget i dansk politik, hvor Socialdemokraterne ikke vil være med for øjeblikket. så hvis regeringen troede, de kunne få en kant til Socialdemokraterne på, på medieforledet, så kan de godt tro om igen, fordi sørger om ikke af alle hvor Jensen, den store DR-forsvarer, har været ude dag og sige, at ja, Danmark skal du skal nok spare, og det bliver også i den tunge ende. Men hvis man ikke har Måns Jensen som ven længere, så begynder det at blive en smule ensom. Man kan selvfølgelig også sige dertil, at... Hvis styrelseformanden i Uddannelsen, Michael Christiansen, har jo åbnet ballet ved at sige, øh, allerede inden forhandlingerne går i gang, at øh, han synes sådan set, 12 procent lyder som i, et rimeligt mål. Meget generøst. Meget generøst, ja, at han ikke som ud selv, fordi, at øh, fordi... ingen havde spurgt ham. Men ikke desto mindre. 12,5 procent var ham. Og jeg har en mistanke om, og det vil vi også snakket lidt om, ikke tidligere, øh, det måske er en af de dyreste udmeldinger, som nogensinde er blevet fremsat i danske medier. Ja, unødvendigt. Ikke, at jeg bilder mig ind, at, at Mikael Christiansen skulle have forhindret en et, et besparelse på Danmarks Radio, men når bestyrelsesformanden starter ud med at sige, at vi, vi, vi kan jo spare 12 procent som udgangspunkt, så, så kan det godt gå hen og, og, og blive noget af et, et blodbad. Der går i rygter på, på Christiansborg om, at det tal, der sigtes efter fra regeringen, der jo fremlægger deres bud, Medie, øh, en her inden længe, at øh, regeringen fokuserer på tallet 18 procent. Og det er jo imod vækken en slat. Det er temmelig mange. Det er jo lige mellem de 12,5 procent, som Michael han kunne acceptere, de 25, der blev meldt ud som nærmest til det, det, teoretiske maksimum. Så det bliver, det bliver rigtig mange øh, stillinger, der kører på den konto. Men med det, vender vi tilbage til i senere udsendelser. Tør jeg godt øh, love, at vi skal også lige, øh, inden vi går til dagens hovedemne, runde et øh, jobskifte i, øh, i den danske medieverden øh, Jens Grund. Ja, tidligere chefredaktør på BTMX, øh, skifter nu til TV2, hvor ja. han skal ud på news øh, og være... Først, jeg læste, der stod det, som om han skulle være chefredaktør derude. Det skal han ikke. Han skal være, og respekt for det, han skal være redaktør, det vil sige en af dem, der sidder og afvikler, og taler i, i øvrigt på, på værterne og sådan noget, så det øh, noget skridt opad er det i hvert fald ikke. Øh, det er et meget vigtigt job, men, men, men sådan karrieremæssigt er det vel et, et skridt øh, tilbage. Ja, det må man konstatere. Og øh, journalist øh, Rune om Nielsen eller Skrye om Nielsen, som er sådan en øh, kendt featureskribent blandt andet for ud at se og også tidligere Jørgen, hvis jeg husker korrekt. Han tweetede faktisk øh, kort inden vi gik i studiet her. Lidt syrligt kan man besgå. Lidt syrligt, han skrev, den fejler aldrig. Mens redaktionerne bliver stadig journalist så er der altid en chefredaktør, der kan bruge en fyret chefredaktør til noget. Du lytter til Radio 24 /7. Der sker store ting i berlinske medier. Lidt senere i udsendelsen får vi besøg af den øverste chef, Anders Krap Johansen, der skal betrette om de store ommeldninger. Herunder den ret dramatiske sparerunde, der venter medarbejderne. Men først så zoomer vi lige ind på et af husets produkter, nemlig BTMX, hvor der mildestalt også er skidt ting og sager. Ja, for et par måneder siden blev før omtalte Jens Grund fyret som chefredaktør og erstattet med den tidligere nyhedsdirektør på TV2. Michael Dyrby. Og i sidste uge fik medarbejderen så videre, vide, at der vender dem yderligere omvæltninger i forbindelse med den store omstrukturering, der nu skal ske i berlingske medier. Lad os lige prøve at se på, hvad der allerede er sagt om den sag. Det, der kommer til at ske på BTMX, er, at uh, MX.dk, altså sitet, der stammer fra det gamle metryksbass, MX.dk bliver nedlagt. BT DK bliver herefter øh, det eneste digitale øh, omdrejningspunkt. Det bliver til gengæld også det digitale omdrejningspunkt nu, uden nogen form for betalingsmure. Så sker der det, at Metro Express, som vi kender den, altså papiravisen, lukker, men opstår så igen som et produkt, der bliver kaldt BT Metro. Øh, det er en avis, der skal udkomme til gratis omdeling i de fire største danske øh, byer. BT's printervis den videreføres som betalingsavis, og alt i alt vil ændringerne medføre fyringen af et uspecificeret antal journalister. Ja, og Michael Dyrby, velkommen til. Tak. Lad os lige gå lidt ind i planen først. Hvorfor er det her redningen for BT? Det er et forsøg på at skrive sig ind i fremtiden med danske medier. De fleste mediehuse er presset, og det er de jo. Fordi de kæmpe strømninger, der er sådan over hele verden, det består typisk set af tre ting. Der er en bølge, der er en streamingbølge, og der er en social mediebølge. Og lige nu producerer vi næsten alle sammen medier, som om det her, det er ikke det brugerne vil i hvert fald. Så brugerne, vi forsøger at tage konsekvensen af brugernes adfærd, og den er faktisk, at alle danskere har en smartphone, som jeg sidder med i hånden. Og 70% af dem, de har den med også med ind i soveværelset. Og halvdelen af dem, de åbner det som det første om morgenen for enten at kigge mails, eller kigge nyheder. Så måden at ramme mange danskere på i dag, det er simpelthen ved at skrive til den på en smartphone. Så vi ændrer vores måde at producere journalistik på til, at den er decideret sigter mod et online-produkt, og smartphone står først i fødekæden. Hvad er det i den måde, man producerer BCMX på i dag, der er utidsvarende? Det, det der er utidsvarende, det er jo sådan set... Øh som du selv sagde før, så er, der, så er der faktisk fire produkter på én gang, man skal producere, og så stor er BT heller ikke, og den bliver det jo helt klart heller ikke fremadrettet, som, fordi vi kommer til at sige farvel til nogle medarbejdere. Øhm, så lige nu producerer man øh, med fire, fire produkter med sådan set hver deres brand, øh, BT.dk, som altså er online-produktet, er meget, meget bredt, utrolig stort besøgstal, altså er nummer tre i Danmark, hvilket er ret fantastisk, fordi den teknologiske baggrund for det er, er, er ikke specielt opdateret. Um, så har du en gratisavis, som hedder Metro, det er, den, Metro Express. Det er jo den, den gamle gratisavis, og det koncept, der var der, og så har de også en website, og så har du BT, som er en avis, som eller andre aviser i Danmark egentlig i mest er brugt af ældre mennesker over. Um, Og det er der jo ikke noget i vejen for, men det gør det bare meget kompliceret. Uh, og det vil sige, ressourcerne kører i alle retninger. Det kan være, jeg, er... for... ja. jeg ikke helt forstår det, fordi er det eneste, der i virkeligheden sker ikke, at MXDK nedlægges? Jeg mener, der vil jo fortsat være en gratis avis, der skal konkurrere med den avis, som vi tager penge for. Altså, hvad er forskellen? Mm. Altså, forskellen er, at vores produkter, og det lyder jo lidt vanvittigt, at øh, vi kan ikke producere lige så meget, som vi har gjort hittil. Det kan vi naturligvis ikke, i og med, at der rejser et antal medarbejdere. Men vi kan være lidt bedre til at udvælge, hvad det er, vi så vil fokusere på. Vi skal blive bedre til at prioritere, og det vi så prioriterer, det skal vi give et langt bedre publicering, altså, som skal udkomme på alle tre medieudgivelser, med en langt lang større styring og en langt større prioritering. Så jeg tror på, at ved at fokusere frem mod smartphonen, fordi det er faktisk ikke nogen, der gør i dag, at alt, alt hvad der udvikles i øjeblikket, det bliver udviklet til desktopen. Altså en almindelig computerskærm. Mm. Men den er folk jo ikke på. Altså ja, det er det måske i deres arbejdstid, men før arbejde, efter arbejde, al, al konsumering foregår på den her. Så hvis du nu begynder at blive dygtig, ligesom man har brugt 100 år på at være dygtig til at lave en avis, så skal vi tage de første skridt og blive rigtig dygtige til at udvikle øh, en journalistik, som passer, når du er på en smartphone. Men lad os lige skyde det der digitalt til side et kort øjeblik og lige dvæle ved, ved papiravisen. Mm. Der er to papiraviser fra, fra, fra dit øh, departement. Ja. Øh, BT Metro ja. og, og BT. Ja. Vil der stadig være et overlap af historier? Øh, der vil være en vis grad af overlap. Det bliver da klart. Og den ene skal man betale mange ja. penge for, og den ja. anden får man gratis. Ja. men det er to vidt forskellige modtagesituationer. Det er vidt forskellige forbrugssituationer. Og det ved man faktisk noget om, at den situation, som folk sætter sig i som forbruger, er meget afgørende for, om de vil betale eller ikke betale, om de vil forbruge det. Du kan sammenligne det lidt med, at hvis du har TV2, de fleste mennesker betaler abonnement for at have TV2, og så kan de se det sådan, som vi kalder det, flow. Men så er der rigtig mange, sandsynligvis 400.000 danskere, som køber en streamingtjeneste, der hedder TV2 Play. Det er i realiteten det samme. Men det er en anden forbrugssituation, og du kan løsrive dig fra tid og sted. Så du kan godt sammenligne det lidt med det. Men det er da klart, at øhm, vi skal tænke os grundigt om at finde ud af at blive meget spidse på, hvad er det, der gør? Hvad er, det, der, hvad er BT Metro? Og hvad er BT DK Og hvad er BT Avisen? Men fordelen er lige nu, nu er det et brand. Nu er der ikke noget MX, nu er det et brand. Det er den samme målgruppe. Vi koncentrerer os om danskere mellem 25 og 54. Vi koncentrerer os om at sige, jamen, de, de bor mest i de store byer. Øhm, og så er vi i gang med et udviklingsarbejde, der hedder. Jamen, hvor, hvor placerer BT sig helt præcist? Hvordan ser forbrugerne helt, helt skarpt ud? Men prøv lige i forhold til, til BT.dk, prøv at forklare mig forretningsmodellen i det, fordi så vidt jeg forstår, mm. så får I så alt indhold på BT.dk væk. Hvis det er det samme, som der er i papiravisen, og papiravisen er der, I tjener penge, og ja. papiravisens oplag er for nedadgående, siger I sådan, mm. sådan set ikke, at på sigt vil I komme til at forære alt det indhold, som BT producerer væk, og så har I en gratisavis, der BT Metro, og så har I en gratis webavis, der hedder BT. Hvad er forretningsmodellen i det? Altså, forretningsmodellen er jo blandet, og det lyder da også, når du selv stiller spørgsmål sådan der, så kan jeg da godt forstå, at man undrer sig. Men det der er her, det er, at der er to gratis medier, som teknologisk, altså, det er da ikke rigtig forsøgt tidligere, men vi prøver sådan teknologisk at få en online tjeneste, altså en smartphone tjeneste, til at arbejde sammen med en gratis -avise. Det vil sige... De nye muligheder, man kan lave... efter den en i avisen, så er hvis du holder din mobiltelefon hen over det. Sportsiden, så, kan du, så kommer målen automatisk op på din smartphone. Det er en ny måde. Du får simpelthen en, en tredje oplevelse ved at kombinere to forskellige medier. Øhm, og så skal vi blive super spidse på, hvordan kan vi lave en avis, som folk skal betale for? Og hvordan skal man lave sådan en avis? Men jeg tror, man skal tage meget, meget øh, afsæt i, hvad er forbrugssituationen. Øhm, her vil man få... At, øh, artiklen fortalt på en bedre måde. der er bedre skrivearbejde, en en gratis avis. Den skal man kunne læse. Man skal faktisk kunne læse hele avisen på 15 til 20 minutter. Og de artikler vi har i BT Metro dag, nogle af dem er simpelthen for lange. Jeg tror man skal have man skal have artikler, som hvor man kan læse den på to forskellige måder i en en gratis avis. Hvad er oplevet egentlig på papiravisen BT i dag? Ja. Det ligger jo. Du må ikke hænge mig, hvis jeg siger tal. Jeg tror, det er 38.000 eller sådan noget. Og fordi jeg, jeg har været der en måned nu, så du et par måneder. Jeg har faktisk været der en måned. Så, så det, det ligger der omkring. Og, og 38.000, der betaler for den, er ja, også 38.000. Der er også abonnenter imellem, selvfølgelig. Ja, ja. ja en stor del af abonnenter også. Der, det... er, der er faktisk en god sikker base øh, for det. Og vi kommer til at producere og udgive BT så længe det er rentabelt. Og det skal man jo huske i det her, som jo er nyt for mange journalister. Altså det, det som de fleste medier leder efter i øjeblikket, det er jo en forretningsmodel, som gør, at det kan betale sig at have. Mere end 50 journalister ansat, og det er det, vi har og vil få på BT. Tal uh, Dyrby, om det her med forretningsmodellen, fordi du ja. beskrev før, hvordan nu skal indholdet på BTDK gøres frit tilgængeligt. Der skal ikke tage så meget som en, en bøjet fem for det. Det er jo i virkeligheden den modsatte vej uh, af, hvad stort set alle andre uh, bladhuse gør. De sætter betalingsmure op. Mm. Altså, hvad er det, ja. de ikke har forstået, som I har forstået? Jamen, altså, jeg, jeg siger ikke, at vi har fundet... Uh... Den hellige graal, det tror jeg ikke, man kan sige, fordi så vil alle andre også gøre det med. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at alle i øjeblikket flytter deres øh, produkter ind bag betalingsmure og giver mindre og mindre væk. Og der er det så vores antagelse, og de analyser, vi har lavet, jamen så er der faktisk plads til, at man kan lade sig sælge via annoncer, sponsorater, og det, der hedder native content, altså artikler, der er solgt øh, til firmaer, som er, ligner jo artikler, men som er betalt indhold så, det, så modellen bliver øh, banerannonser øh, for, i forskellige varianter. Det bliver sponsorater til eventuelle artikelprojekter, og det bliver det, man kalder pre-rolls, altså ganske almindelige tv-reklamer, der kører foran noget video. Hvordan har, øh, har du det som øh, journalist i hjertet med at skulle øh, lade folk betale for at lave en særlig form for journalistik? Øhm, det, det har ikke noget med min afdeling at gøre. Det, har, det er separeret i en særlig afdeling på Berlinske, og, og det er heller ikke noget, hvad skal man sige, men det møder, i din, din avis lægger navn til. Ja, ja, eller website, det, kommer, ja, ja, det, det er jo primært der, det ligger. Ja, det er rigtigt, og det er det skal vi jo kigge på. Jeg vil nu sige, at det, det er markeret overordentligt tydeligt på BT. Man kan ikke sige, BT skjuler det på nogen som helst måde. Jeg tror faktisk, det er den udgivelse i Danmark, der virkelig... Og på den måde er det jo interessant for mig at komme, komme ind til BT, hvor man siger, det er en tabloidavis, men de er jo op, overordentligt forsigtige og overordentligt mange lange disclaimers for det ene og det andet. Og måske også sådan lidt for meget til den poetanske side for min, Se, for min side. Jeg synes godt, at man kan øh, have native content, for, når man ved, hvad det er. Øh, min frygt går i virkeligheden på, på hele mediebranchens vegne, det er, tænk nu, hvis de her native content producer, de er bedre til at lave indhold, end journalisterne er. At altså brugerne faktisk føler sig bedre underholdt, bedre informeret og laver mere trafik, end vi gør os, der sidder og tror, vi er frie og uafhængige. Altså, det, det synes jeg er skrækscenariet i virkeligheden, fordi så har vi jo tabt det, der virkelig er det afgørende for os som journalister. Det er et med troværdighed, have en kontakt til brugerne og være relevante for dem. Altså, det helt afgørende er jo, at de brugere, vi tjener, at de kan se, det giver mening, det jeg får her. Det vil jeg gerne enten abonnere på eller betale for. Og derfor så prøver vi at gå gratis vejen. Altså det er at gå over på den modsatte side af i, i forhold til alle andre medier. Øhm, men når de går så stærkt mod betalingsmure, så er der helt klart også plads til at være gratis. Jeg, jeg skal lige høre, i forhold til noget, som, som vi og, og mange andre, øh, men, men måske i særdeleshed Henrik og jeg har gjort os lyst til, det har været den her øh, clickbait tendens mm -hmm. som har præget øh, ja. BT i, øh, i, i meget stort omfang, og måske er det det medie i Danmark, der gør mest brug af, af clickbait, måske mm -hmm. lige med undtagelse af Newsner. Men... Er det noget, man kommer til at se mere af, eller har I uh, gjort det nogen overvejelser i den seneste? Jamen, jeg er lige så irriteret over clickbait, som alle andre forbrugere er, det vil jeg sige. Øhm, og, jeg, og jeg har jo nogle... Altså, min holdning er sådan set, det må vi kigge på. Men det er jo heller ikke sådan, at folk, der sidder på BT, er idioter og ikke ved, hvad det her går ud på. Sådan er det jo ikke. De er jo faktisk utrolig skarpe og dygtige med. Og, hvor, og hvorfor tror jeg, man gør det her? Ja, det gør man jo, fordi folk synes, det er interessant og sjovt, og vil gerne klikke på det. Men dyr, den skal du men, lige be, be, men... pinde ud for mig. Betyder ja. det, du siger, du bryder egentlig ikke om det, men jeg synes også, at det er effektivt. Betyder det, at du, du vil fortsætte med det, eller du mener, at det skal der ligesom være i lige en mere behersket grad? Tak, Henrik. Jeg kunne godt selv høre det. Øh, det jeg ser ikke mere, end at det skal vi kigge på. Jeg vil gerne have, at vi dæmper det lidt, men jeg synes også, der er en vis puritanisme i branchen. Altså, det er jo ikke sådan. Altså, jeg er udlært på Aarhus i 80'erne. Tror I, der var rubrikker der, som ikke fortalte hele historien? Selvfølgelig var det det. Var det de bedste rubrikmær, som sad inde i sekretariatet og lavede forsider? Jeps, det var det. Så der er mange, mange forskellige måder at lave rubrikker på. Og lige nu, så er der en eller anden stemning af, at ligegyldig, hvis ikke man skriver hele historien i rubrikken, så bliver det udrop til clickbait mest på Twitter. Fordi alle mulige andre, der er dem, der ikke er på Twitter, de synes sådan set, at det er meget fedt noget af det. Men jeg synes, der er en grænse, og det er klart, når vi opererer med sådan noget, vi har nogle klare regler, når vi opererer med dødsfald, så klikbater vi ikke. Så skriver vi, hvem det er. Altså, det skal man ikke... For er du en sidste chance for at give et klart svar, for det vi mere eller, for, for eller mindre klikbater i BT. Øhm, kan du ikke invitere mig om en måned eller to? Oh, okay. så, så, så, så, ja, min intention er, at jeg, jeg synes, vi skal have sjove, spændende, fængende rubrikker, og vi har slet ikke snakket om journalistikken endnu her, vi kommer jo til at koncentrere os om det, jeg siger, nyheder, sport og underholdning, som er sådan en tre væsentlige søjler for BT. Og i nogle af de her, altså i sport og i underholdning, er der jo lidt bedre plads til at være sjove og humoristiske, og være på kant, og det, og, og det synes jeg også, BT skal være, BT skal være en, en avis med et øh, overskud, med, med, med humor. Altså, som jeg siger, jeg har sagt også til medarbejderne, altså, vi bekender os helt klart til, at der er et liv før døden. Altså, lad os nu bare også nyde det og se mangfoldigheden i det liv, der er, og alt er ikke nyheder og død og ødelæggelse. Dyby, i den periode, der lå mellem din tid på TV2 og så, at du kom til, øhm, til BT, der, der var du ude og kritiseret den politiske journalistik. Jeg tror, du brugt udtrykket, mm. at der foregik en, en dødedans, mm. hvor du har med. Jeg mener, det er jo det, der var ja, udtrykket. Ja, ja. Øhm, og i forbindelse med din tiltræden på BT, ja. øh, blev du også spurgt, hvad mm. det så konkret havde af, ja. af betydning for... for mm den politiske relation på BT. Ja. og jeg ja, vil godt sige det sådan, at din udtalelse der gav lidt nervøse trækninger hos visse af de politiske medarbejdere på mm. BT. Hva, hva, hvad er deres, din besked til dem i dag? For de øh... at Altså, jeg vil ikke sidde her og diskutere ansættelsesforhold på nogen måde, men ja, mit princip er, at der skal være et rotationsprincip øhm, på BT, og hvordan vi etablerer et rotationsprincip, på den politiske redaktion, det er ved at diskutere med folk internt, og, og vil tænke mig godt og grundigt om, inden jeg lancerer det for medarbejderne, men der kommer et rotationsprincip, og det kan også sagtens være, at det kommer der på andre øh, stillinger. Jeg er faktisk øh, blevet glad, og glad for rotationsprincippet, for da jeg var inde i journalistverden for alvor, der var det nærmest ikke på tale, fordi jeg kunne se de der nervøse trækninger, alle politiske journalister fik, og også mine medarbejdere dengang, det er klart, fordi folk, der kommer fra Christiansborg, finder det så charmerende og så spændende, at de gerne vil sidde der for i meget, meget mange år. Og jeg synes bare at have opdaget, at, at øhm, det er ikke nødvendigvis det stærkeste og bedste bud på at lave politisk journalistik. Jeg synes, at man godt kan kigge over til enhedslisten øhm, og se, hvordan det lykkes dem på en utrolig skarp måde at udvikle nye talenter. Fordi når man laver et rotationsprincip, så bliver man jo faktisk nødsaget til at tænke, hvem er den næste, der kommer ind i fødekæden her? Og man bliver nødt til at sætte program op, hvor talenter kommer til. Og jeg må bare sige, øh, jeg tror ikke... Øh, man savner Per Clausen, Jette Gottliebe, Søren Søndergaard og Frank på på nuværende tidspunkt med den garde af unge politikere, der er velformuleret. Og jeg tænker faktisk, at jeg er blevet mere og mere glad for det her rotationsprincip, som I har talt om det og tænkt over det. Og jeg forstår slet ikke, at de andre politiske partier ikke har set lidt på, hvordan fornyelsen er i virkeligheden på nyheds der venstrefløj i øjeblikket. Dyrby, inden vi slutter der dig, fordi nu mm. er i mellemtiden er din chef kommet i studiet, uh, uden at det dog påvirket din talestrøm uh, nævneværdigt. Uh, <laughs> Hvor mange skal der fyres på BT? Hvor mange, der skal fyres? Ja. ja, men det sagde jeg jo til at jeg ville jo ikke gå ind i det der, det der emne lige nu, fordi det, vi forhandler jo sådan set, ja. og jeg skal faktisk hjem og forhandle, når jeg forlader øh, jer her. Men det var jo en gammel aftale, vi havde, så dem vil jeg gerne holde, at jeg kommer. her. Men jeg kan godt forstå, at dem, der, ikke, at dem, der er lever i uvidsthed, de er lidt pressede, de her. Det er jo enormt presset. Det er en meget, meget ubehagelig situation for alle ansatte på op på BT og sådan set også de øvrige i huset. Det er det jo altid. Jeg spørger, fordi det har vagt lidt opsigt og også lidt forargelse blandt dine medarbejdere, mm. du var ude og like et tweet skrevet af øh, det der mediefænomen, der hedder Peter Faktofts. Øh, som, som mm. brugte udtryk, at han, han glædede sig til at danse på graven, ja. nu her, hvor, hvor medtrykspres øh, ikke længere skulle leve. Og at, men det tror jeg lige kræver en forklaring. Ja, lad, lad, lad os høre din forklaring, fordi ja. du er enig i, at det har skabt lidt, lidt, lidt vrede blandt medarbejderne på B. Øh, der er ikke nogen, der har sagt noget til mig, men det er jo ikke sådan, fordi de har sagt til mig, så opdager man ikke, hvad der Jamen, sker. Det fremgår jo rigtig ja. tydeligt af den der udtalelse, ja. der er blevet skrevet. Nej, nej, nej fordi altså, det der sker, det er jo, at, øh, at øh, Peter Faltoft... Øh, Skriver ud på Twitter, som er stadig, hvor det foregår, så der er ikke så mange, der måske har med i det, men ikke det mindre. Han skriver ud og kalder på Jonas Retjess, som, som er min medredaktør, og som er den tidligere Metroids pres, og de to har battlet i over årene om Metro. Metro Express er ikke en vis, har han skrevet Peter Faltoft, og så er Jonas skrevet tilbage. Det synes jeg faktisk var ret sjovt. Det synes jeg var virkelig sjovt for en vise, Der er jo nogen, der vil forholde sig til det. Det værste, der kan ske for et medie, det er, hvis der ikke er nogen, der gider forholde sig til det. Ja. det for, og så, det, det sagde, så skrev han nu, og jeg glæder at jeg skal ikke følge Metro Express mere. Så skrev jeg bare til Peter, øh, at øh, vi kommer altså tilbage med BT Metro, og følger du bare med i den? Det er da underholdende... Øh, ja, du, det er tweet, tweet, du liker, ja, det ja. lyder sådan her... Ja. Fra, fra Falktoft til dig, jeg vil altid elske dig for at lukke MX mm. som first order of business. Ja. Det liker du. Kan mm. du godt forstå, at dine medarbejdere synes, det er lidt underligt? Det kan jeg godt. Og, nu, og, og fordi du tog ud af munden på mig, så var det her jo en tråd mellem Peter Falktoft og jeg, som varede sådan en 4-5 Takes, og, og det har jeg gjort mange gange med Peter, øh, som jeg har lavet programmer sammen med øh, amerikansk valg, kommunalvalg og andre ting, øhm, og vi har ofte sådan en, en tråd, der kører, og det er så min måde at afslutte det på, sådan har det været, så liker jeg det, og jeg ved godt, det kan, jo sagtens, det kan jo sagtens ses som om, at så godtog jeg alle hans efterfølgende betragtninger, det gør jeg ikke, jeg synes det er et vanvittigt rant, han har været ude på der. Men set i bagspejlet, så vil jeg da sige, så har jeg da ikke liket det der, fordi det kunne jo godt virke en lille smule uempatisk og en lille smule ufølsomt at gøre det i den situation, vi var i der. For mig var det sådan en afslutning på en tråd, jeg plejer at have med mig, og så var jeg hurtigt videre, men set i bagspejlet skulle jeg da nok have tænkt mig om der, fordi det Og det beklager jeg over for medarbejderne, fordi det var ikke udtryk for det. Jeg har, jeg har den fulde og hele forståelse for, hvilken urimelig og svær situation det er at være i lige i øjeblikket, fordi der er så meget, der er usikkert og det ved jeg, fordi jeg jo, som du også ved, jo andre tilfælde på TV2 har været i den situation, at man skal afskedige medarbejdere. Og det er ikke nogen dejlig situation for noget medie, eller nogen arbejdsplads for den sags skyld. Det blev den sidste bemærkning fra Rajan Ikadjib, chefredaktør på BTMX, som det fortsat hedder, ikke sandt? Det gør det indtil 6. juni. Tak fordi du kom forbi. Du lytter til Radio 24.7. Berlinske Medias koncernchef Anders Krab Johansen annoncerede onsdag en dramatisk og gennemgribende digital forvandling, som skal sikre, at koncernens titler bliver de førende digitale titler på hver deres område. En plan, der også involverer fyring eller omplacering, af i alt 93 medarbejdere. Målet er at fremtidssikre mediekoncernen. Men intet tyder på, at det vil lykkes denne gang, skrev tidligere tillidsmand på berlingske nuværende kommunikationsrådgiver Uffe Gartel i fagbladet Journalisten. Han gik endda så vidt som at sammenligne retorikken fra berlingske ledelsen med den forlårende begejstring, som de tyske generaler på Østfronten lagde for dagen. Velkommen til dig, Uffe Gartel. Dig vender vi tilbage til lige om lidt. Også velkommen til dig, Anders Krab Johansen, koncernchef i berlingske medier. Vi skal måske lige som en disclaimer sige, at jeg ved ikke, om man kan kalde dig for vores chef, men en slags chef er du al den stående, at Berlindske ejer en del af, Og det er rigtigt. af, af, af 24. -ish. Så må I lige stramme op her over på den anden side derovre. <ibelefonen> nu skal han have den, ham derovre på den anden side. Han skal virkelig ned med en egen Jeg går ud fra, Anders Krap, at du ikke helt deler Uffe Gardens synspunkt. Øh. Og vi skal nok lige vende tilbage til at eller at, at jer at to, at du er lær, lærer. Men, men, men, men først, øh, Anders Krabb, kunne godt tænke mig at høre, hvorfor er det, at denne her plan kommer til, og nu jeg, tror jeg, et af de nuværende og fremtidssikre øh, berlinske medie. Fordi den er så simpel, som den er. Den, det er simpelthen en meget, meget enkel plan, øh, som gør op med øh, dengang berlinske tiden eller berlinske medier. Hele huset var Danmarks største mediehus. Det var det jo indtil for en 25 år siden. Og nu siger jeg, at situationen er en helt anden. Vi har øh, stadigvæk fire af de stærkeste mediebrands i Danmark, berlinske. Weekendavisen, BT og Radio 247, som vi sidder i. Og dem skal vi gøre til store succeser på hver deres område, men med en lille organisation bagved. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at vi siger, at digitaliseringen er jo en kæmpe mulighed for medier. Altså prøv at forestille jer, hvis man skulle starte medie i dag, og så skulle lave avisarbejdsgangen. Først skriver vi artiklen, så sætter vi den op på en side. Så sender vi siden til korrektur, sender nu til et, et trykkeri, trykker den op i en lastbil, kører den ud et eller andet sted, ud til nogle bude, som sidst kørte noget ud den ned i Det er jo en kæmpe proces, vi har sat op der. Den er jo sat op sådan en nød, fordi det var den eneste mulighed, man havde. Nu kan vi lave stoffet og putte det på internettet eller på, på mobilen, og så er det derude. Den, den proces, det sidste her, den proces tager vi fuld gavn af nu, internt med digitale processer og i forhold til kunderne, og lad sådan set være med at lave aviser selv mere, man laver indhold. Og det er jo en meget, meget enkel organisation, og derfor er det en vinderposition. Og som nævnt også, velkommen til dig, Uffe Garl. Du er, som vi sagde tidligere, mangeårig medarbejder og tillidsmand på Berlinske Tid. Nu har du så hørt uh, Anders Kraps forklaring. Er du, er du overbevist? Mm, nej, det er jeg ikke. Jeg vil med det samme sige, at jeg vil ikke løbe fra min, øh, min biografi. Jeg har været tillidsmand i en del år på Berlinske. Jeg er ikke fagforeningsmand i dag. Jeg har været fagforeningsmand. Tidligere, det er over to år siden, og to år er lang tid i medierne i dag. Jeg er en uafhængig jagttækker, og en, der selvfølgelig har varme følelser for, for avisen og for huset, som jeg arbejdet i og for. Men sidste gang, jeg var ansat i, i Anders Koncern, var det som Anders V på ledelsesiden, Jeg var en kort periode kommunikationsrådgiver, en kommunikationsmand, og så er det jo ledelsen, man skal rådgive, og ledelsen, man skal kommunikere på vegne af... Og det har jeg ingen problemer med, hverken fagligt eller moralsk. Så gør jeg er ikke her som øh, fagforeningsmand. Men Uffe, din kritik af, af planen, hvad består den i? Jamen, den er lige så enkel som, som planen. Øh, det er, at øh, det meste af det har jeg hørt før. Øh, det er ting, som øh, skiftende ledelser i øh, Berlingskerkoncernen, med for den sags skyld også og andre steder, øh, har sagt igennem, i hvert fald 10 år, øh, og øh, det, som er nyt øh, i planen, det er ikke videre perspektivrigt, for det går ud på ting, man, man ikke vil gøre. Man øh, fremvælger og forfølger den øh, nichestrategi, som øh, øh, hvis ikke alle, så i hvert fald de fleste øh, førende øh, mediekoncerner øh, øh, i Danmark og i udlandet slår ind på, øh, at man forsøger en række små øh, tiltag medier, som betjener en, et, et afgrænset publikum øh, med med dyb information, øh, er noget særligt for nogle få. Æ, det frevælger Anders øh, helt. Æ, man lukker Kids News, man øh, lukker sitet af øh, Business Business.dk, som øh, har været en succes på de vilkår, det nu øh, har haft, øh, skal angiveligt ikke længere være et selvstændigt site, osv. osv. Derfor er jeg en lille smule skeptisk, øh, og grundlæggende, den, den, den fuldstændig skeptisk rammer, når jeg så læser Anders i sin egen avis, at vores medier, vores digitale medier, skal være førende på hver deres område inden årets udgang. Altså inden udgangen af 2018. Det har jeg ikke nogen gang på jord. Det er et fuldstændig urealistisk mål. Urealistisk mål, ingen gang på jord, Anders Graf Johansen? Jamen, jeg tror, man kan jo snakke og snakke og snakke og snakke. Og alle har jo sagt digitalisering og mobile first og brands og bla bla bla i en lang køre. Altså, nu er vi gået så langt, så der er ikke engang nogen kommunikationsmand over på det medier mere. Det er mig. Jeg tager selv kommunikationen, så sådan nogen som dig og det job, du havde før, dem tager vi også ud. Det er ikke det, vi laver mere. Nu laver vi journalistik, og vi laver kun journalistik. Vi laver journalistik til nogle meget, meget præcise grupper. Vi har øh, to store succeser i huset allerede, weekendavisen. Har i lang tid haft succes med at lave et produkt til en bestemt gruppe, som ønsker deres nyheder på en bestemt måde. De får nu også en smuk digital udgave af det, og det er produktet. Det kan ikke blive andet end succes, undskyld, jeg siger det. Vi har Radio 247, som er en, en licensfinansieret succes, fungerer rigtig, rigt godt i sit marked, størst for de 25-50-årige. Den bygger vi nu en podcastplatform på. Jeg kan lige se Jørgen Ramsgaard, som er chef i huset her, har lige annonceret den i dag, med en stor investering bag i, så vi faktisk i løbet af meget, meget kort tid, det er lanceret inden året om, bliver de førende på podcasting i Danmark en ny position, vi tager. Så er der, så er der de, de to kritiske områder tilbage. Hvis vi tager BT, ingen kan vel tro på, at BT, som engang var et kæmpe medie på print, fortsat kan være det. Det er jo den samme historie som Ekstrabladet. Vi får en helt unik position, som kæmpe store på mobilen, og kæmpe store som gratisvis under samme navn. Det er en position, ingen andre har i markedet. Den tager vi. Og den sidste, Berlinske. Berlinske er i rødderne inde i, i, i hvad hedder nervecellerne, dybt, dybt inden. En Avis, stor Avis, som er for folk, der er heller borgerligt. Den position tager vi. De mennesker er typisk højtuddannede, vil gerne vide noget om verden, de vil gerne vide noget om samfundet, de vil gerne vide noget om, om erhvervslivet, og de vil gerne vide noget om byen, de lever i, at så gå ud. Derfor inkluderer vi business og AUK i Berlinske. Du taler om det, som om det er en nedlukning. Det er jo noget, vi rykker op der, hvor, hvor det hører hjemme. Så simpel er historien. Og derfor kan vi tage alle de komplekse ting, som ligger rundt om, alle de mærkelige forretningsideer, som du måske selv har været med til at udvikle eller arbejde med, det ved jeg ikke, dem tager vi så ud og lader være med at bruge tid på, men bruger det på nøjagtigt de fire punkter, hvor vi kan se helt tydeligt, at vi har en særlig position, og vi kan tjene penge. Men Krap, hvis det er så simpelt, hvorfor er det så ikke gjort for længst? Jamen, det, det, historien er jo historien. Øh, forskellige, forskellige tider har forskellige målsætninger. Op til finanskrisen, der er 2008 kunne man tjene rigtig mange penge, hvis man var stor på print. Der var rigtig mange annoncekroner i det marked, og den, den position havde Berlinske koncernen jo ud over hele landet. Så der kom digitalisering, især Facebook, Google, alt muligt andet, jobindeks, og hvad ved jeg, og de har taget det marked. Nu, derfor, derfor er det anden del af markedet, vi skal gå efter nu. Det eneste sted, vi har tilbage, hvor vi går efter rigtig, rigtig stor skala, det bliver på BT og BT Metro, hvor vi kan blive den største danske avis, udkommer i alle de store byer i Danmark og digitalt på mobilen, som alle jo har i lommen. Så så, så enkelt er det tænkt. Uf, når, man, når man ser på det, som Anders Krab fremlægger det nu her, så er det jo en fokusering, om man så betegner det som en nedskæring eller en fokusering med noget, der ikke har været prøvet før. Det er vel rigtigt nok, er det ikke det? Nej, øh, det her har jeg jo været prøvet før. Det var sådan set det, der var med en pointe før. Der er ikke så meget nyt i det, øh, Anders siger. Og det er jo simpelthen øh, noget, af, hvornår øh, har du prøvet øh, det her før? Det hvis er ikke du lige vil lade mig tale ud. Jamen, det er jo øh, forkert, hvad du det siger. Det er være fint, hvis du vil mig mig tale ud. Øh, Digital first, eller digital first, eller web first, er et, øh, en parole eller en, øh, en strategi, øh, jeg tror, jeg hørte om første gang i 2007, øh, altså for, for snart 11 år siden, øh, og andre elementer i det, øh, man gør nu. For eksempel øh, den såkaldte layout-styrede produktion, som for dem, der ikke lige har deres gang på et dagblad, øh, betyder, at en journalist, der skriver, får simpelthen at vide, at du skal skrive, skrive 3.000 indslag. Til, så meget plads er der til din artikel, det er det hul, der er på siden til den. Øhm, det er noget, man er nødt til at gøre, når man outsourcer øhm, redaktionssikretariet, sådan som Anders også har tænkt sig at gøre. Øhm, hvad der kan være meget fornuftigt i, for det kan der være gode penge at spare på, det har jeg ikke nogen holdning til som sådan. Øhm, også det har været prøvet før, og det har været sagt før. Og når man ikke er kommet længere med de ting, for vi kan hurtigt blive enige om, at de har ikke været fuldt gennemført så er de jo ikke, fordi øh, Anders Forgænger er idioter eller ledelsesmæssige svæklinge. Det er, fordi virkeligheden er mere kompliceret end den strategi, Anders tegner op nu. Jamen, det, er jo, det er jo trist at høre, at du kan være så scene. For det første, der er jo forskel på at sige noget og på at gøre noget. Og der er masser af mediehus, der har succes med den strategi, som vi vælger nu. JP Politikkens hus har succes med en meget fokuseret strategi med nogle bestemte målgruppe, hvor man går efter bestemte ting. Min tidlige arbejdsplads havde stor succes med at lave en strategi, der var fokuseret, hvor man sagde, at verden er i første omgang digital, og der er, også, der er også printprodukter. Der er at skabe en organisation, der passer til der, hvor vi er nu. Så du får det til at lyde som om, det er meget magisk. Det er jo, det er jo ikke. Det er jo almindelig øh, håndværk. Og jeg har ikke mødt nogen i det berlinske hus nu, og jeg har været over i tre måneder nu, som siger, at det her er det samme, der er gjort før. Det er klart, at vi bygger på det fundament, der er skabt over jo mere end 200 år, og tager det med, som er styrken i huset. Vi bygger på den analyse og alt det arbejde, der er lavet dygtige folk over, men tydelige til og fravæl er der ikke blevet taget på den her måde før, og det er det, vi gør nu. Nu jeg er jeg jo ganske vist uh, journalist, og det sætter jo sådan sin naturlige begrænsning. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvor pengene skal komme fra. Altså, mm. BT indfører nu, at man skal kunne læse uh, alt uh, på btk mm. uh, gratis. Mm -hmm. uh, Ber Berlinsker skal oplyse selv at have 14.000 digitale abonnenter, der betaler 100 kroner om måneden, politikken til gengæld har 20.000, og de betaler uh, 299. Mm -hmm. uh, oplagene falder på, på printmedierne. Uh, hvordan skal alt det her finansieres? At der er jo to grundlæggende måder at få det finansieret på, og det og nævner dem begge to. Det ene det er abonnementer, og det andet det er annoncer. BT er annoncer, og det kan vi se, at det vokser rigtig fint digitalt, og det marked har vi tænkt os at tage. Og det samme har vi jo på, på Metro Express, som nu bliver til BT Metro, som er det eneste medie i Danmark, der, der er kæmpestort. Altså hvor du, hvor du når hele, hele, alle de store byer og hele landet. Så det, det er strategien der. På abonnement, jamen der er, der er det meget velfungerende. På weekendavisen allerede, der tilføjer vi noget mere med det digitalt, så den fungerer. Og så lige berlinske, som i verden er den mest spændende her. Der er jo fire abonnementstyper. Du nævnte de to af dem. Den ene, det er den billige, helt billige, hvor du bare får digital adgang. Den næste, du nævnte, det er den, politikken også har, hvor du får mere med i aviser og andre ting med. Og så er der jo også klassisk øh, berlinske stadigvæk, hvor du får en avis. Og der er jo altså tusindvis af mennesker, inklusive mig selv som elsker at få en avis i hånden. Jeg er 51, jeg skal nok blive ved med at elsker at få en avis i hånden rigtig, rigtig mange år endnu, så der er jo også en fin indtægtsstrøm øh, der. Så det er jo kombinationen af de to, og som er det rigtige funda fundament, altså i den rigtige størrelse, øh, fundament bagved. Du, Uffe at har været ude og, og rejse i tvivl om, hvorvidt det her hænger sammen økonomisk. Ja, øh, det, det har jeg. Øh, ikke fordi det sådan set i sig selv er øh, for mig at se, noget galt med de ting, uh, man vil gøre. Uh, og jeg er nødt til at tage det forbehold, at jeg udtaler mig på grundlag af, hvad Anders og hans uh, chefredaktør udtaler, altså hvad jeg kan læse mig til. Jeg har ikke indsatviden, jeg har ikke det kendskab, Anders har, jeg har ikke set hans strategifafir, jeg har ikke adgang til hans mailbox og hans, uh, hans dokument faktisk. Uh, jeg taler på grundlag af det, vi hører. Og det, vi hører, det er, uh, det er fint, men det er jo ikke nok. Hvis vi nu tager uh, det digitale, uh, BT's digitale løsning, som BT selv kalder Mobile First, uh, vi ved, at mobil er ikke noget, man tjener ret mange penge på. Vi ved fx, eksempel, at halvdelen af danskernes besøg på nettet sker via mobilen. Vi ved også, at, an at mobilens andel af annonceomsætningen, den er ikke 50%, den er 5%. Ikke? Så det er, øh, det er et, øh, det er et øh, hejfyldt farvand, der bevæger sig ind i. Der er få penge, og der er mange, der slår sig om. Hvis øh, vi øh, med det med børsen, nu nævner Anders Børsen, som, øh, hans gamle arbejdsplads, som er en succes, Um, børsens resultater er sådan over de sidste fem år, de sidste fem regnskabsår, at toplinjen, altså det man tjener, omsætningen, er faldet med rundt regnet en femtedel. Virksomheden er altså blevet mindre. Driftsoverskuddet er faldet med en tredjedel, altså endnu mere. Det vil sige, at ikke alene den virksomhed, Anders har ledet, blevet mindre, den er også blevet mindre lønsom. Og forklaringen på det er øh, ikke en, jeg vil kaste mig ud i her. Jeg vil bare sige helt generelt, som markedet er i dag, hvor alle over hele verden lider efter forretningsmodeller, der hænger sammen. Øh, der er der ikke én løsning. Der er øh, måske masser af små løsninger, ting man kan prøve her og ting man kan prøve der, øh, som kan øh, tage sammen øh, give en indtægtsstrøm, man kan leve af. Og nu er, taler vi lidt om det, som, som, som de blinde om farverne, ja. må man vel sige indtil videre, fordi Uffe Gardel, du tror ikke, det kan fungere. Anders Krab hansen du mener, at det, det kan fungere. Tiden er sådan så lidt knap. altså ja. sådan afrundende her til sidst spørger dig, Anders Krab. Hvor lang tid har du givet dig selv til at bevise, at det her, det er metoden? Jamen, inden året omme, så virker det her. Det er jeg helt sikker på. Det virker fint, og jeg vil bare lige sige til Uffe, at jeg synes, det er synd og trist, at du udtaler dig så skråsikkert, på så løst et grundlag. Du har helt tydeligt misforstået børsens årsregnskaber år til år. Du vil måske også få en anden tanke, hvis du opdagede, at, at virksomheden blev vurderet til 800 millioner kroner. Det er, vi snakker tre etager i Møntergade. 800 millioner kroner. Så du har helt tydeligt misforstået årsregnskaberne der. Du har helt tydeligt heller ikke forstået præcis, hvad det er, der fungerer i økonomien over i det berlinske hus. Og derfor synes jeg faktisk, det, det, er, det er forkert og trist og faktisk skadeligt for ja, 700 fastansatte og rigtig mange freelancer også, at udtale dig på den måde omkring en medievirksomhed, som faktisk allerede nu er en rimelig fornuftig forretning, og som vi kan lave til en rigtig fin forretning som grundlag for fire stærke nyhedsbrands i Danmark. Der er intet, der understøtter det der sort syn, som du kommer med. Anders Krap Johansen med en garanti vedanet, så hører det næsten som at det her kan ses, der kan ses en effekt inden indover og ikke ellers klar. hvad så? Ellers så har vi et problem. Og du har ikke mindst et problem. Jeg kommer tilbage igen. Du inviterer bare. Ja, det er godt. Tak fordi du kom forbi Anders Krap Johansen. også tak til til dig Uffe Gartel, selvstændig kommunikationskonsulent og journalist. Tak skal I have. Du lytter til Radio 24 den korte radioviser nærværende radiostations nok allerstørste succes. I fredags henlag bagmændene Rasmus Brun og Frederik Silius så aktiviteterne til en ny scene, nemlig et Bremen i København, og senere skal de til Odense og Aarhus, hvor de skal spille stykket Det Skide Show. I stykket der følger man Kirsten og Rasmus' forsøg på at gøre det, der ikke lykkedes for Dirk Passer på ABC Teatret i 1961 og opsætte John Steinbecks drama fra depressionstidens USA, Mus og Mænd. Undervejs der møder publikum både den 14-årige syriske flygtningedreng Ahmed, spillet af en 31-årig skuespiller, og den evig utilfredse feministiske digter Veronika Katinka. Om sørger mig ikke også den rigtige, Frederik Silius og Rasmus Brun kommer på scenen som karakter i et stykke, hvor metalagene bliver stablet temmelig tykt. Og premieren var som sagt i fredags over på Bremen Teater og... Torsdag. Oh. Vi ja, det gør det, gør det er ikke noget. Okay. Um, det gør det ikke noget. Kom meget videre. Nej, det gør det ikke videre. Det gør ikke videre. Det gør sig. Premieren var i fredag. I torsdags. Han tager der, så. Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Okay. Vi kører okay. det køber vi videre. Premieren var, så, som sagt, Ej, ikke som sagt. Har du ikke sagt før? I torsdags. Ja, um, ja. Og til lykke med den. Tak. Uh, Frederik Siljus og Rasmus Bruun. Lad mig lige, øh, lad mig lige citere fra nogle af anmeldelserne, fordi der er jo de jeg er blevet anmeldt i de, de fleste steder ja. Æ, i BT, for jeg at vide, at I var i topform, mm. ekstra bladet er knap så begejstret, ja. to ud af seks mulige stjerner rundet op, er rundet op endda, ja. mm. op, er, at, øh, så så halvanden, ja. ydelsesposten er heller ikke for begejstret, Nej. alt for langt og ja. for tungt som de skriver, mm. Det er så er der er godt man har Berlingske. Og min medvært, Mikkel Andersen, ja. fordi han er stærkt begejstret. Fem ud af 6 stjerner, Og så for lige at runde af med, med Politikken, som skriver, at folkene bag satiresuccéen, den korte radioavise, hvor sig langt ud på teaterprærien, men far til tider også helt vildt. Mm -hmm. I bedste fald lunken, det er ikke sandt? Jo, jo, jo. Men det er også den værste, man kan få. Lungten. Ja, lunken er den værste. Den ja, det er det, jeg mener. Ja, ja, ja. Heller ikke ja. en vildt dårlig, ikke? Så ja. er det, fordi de ikke har forstået det. Ja. Men lunken, så har de forstået det. Og synes bare, at det er dårligt. Ja. Så, så, typisk, så, så det er vel næsten altså, Henrik Kvitsch, som I så burde være mest begejstret for. Fordi han jo egentlig siger, hvis det ikke havde været, fordi I, ja. havde, I havde svinet ham til, eller Kirsten havde svinet ham til i selve indledningen af stykket, så vi mm. faktisk kun har fået en stjerne af ham, Ja, ja. Kan man sige. Jamen, den havde været god. Og vi, vi, vi, vi arbejder også stærkt på en, en stjerne og seks. Så har vi at sige. Ja, det går vi også Så har vi fået alt... Fra et til altså, det er meget godt, at I slår det lidt hen, men altså helt seriøst. Ja. Altså, I er jo kendt for nogen, der, som, som nogen, der, der, der slår til søren, og så mm. laver I det her som... Ah, den er ikke rigtig oppe at ringe. Hvordan er det? Jamen altså, min opfattelse er, at folk enten synes, det er godt, eller synes, det er rigtig dårligt. Ja, bare selv for dem, der giver tre stjerner, ikke? Jo, ja. men det er jo en måde at sige på, at man synes, det er rigtig dårligt. Altså, fordi det er det, der generer jeg maksimalt, mener du? Ja, det vil jeg sige. Altså, en 60-hjernede anmeldelse i politikken, det er den værste anmeldelse, man kan få, fordi så er det i ikke? Øh, og jeg vil også sige, at hvis man læser ens anmeldelse, så vil... Da jeg læste teksten, tænker jeg, at få... Det er få... politikken, du snakker om, ikke? Jo, jo, ja, ja, så ja. Tænker, Da jeg læste Månd og så tænkte jeg, at vil få et. Mm. Altså... Så, så jeg, jeg, jeg, hun kunne virkelig ikke lide det. Det var et ekstra spark i skridtet, at <laughs> give jer tre. Ja, træsen, for ja det tror jeg, men det har sådan set været, altså jeg, jeg vi har snakket meget om, inden vi gik i gang, at det er noget, folk enten kommer til at elske, eller så kommer de til at have det. Og jeg vil sige, hvis man kommer ind forudsætningsløst uden at have hørt retteprogrammet på noget tidspunkt, så kan det også godt være svært at ligesom -kode. Og jeg, det, jeg skal ikke kunne sige, om det er derfor, men det kan i hvert fald være med til at og, og gøre det mm. mere uinteressant. Og så vil jeg sige, dem der keder sig utrolig meget. Hvis man, synes, altså hvis man ikke synes, vi er sjove, så kan jeg godt forstå, at man gider sig. Altså, så, så, så er et to timers show langt at sidde og se på, hvis man ikke synes, det er sjovt. Men, men er, san altså. er sandheden ikke den, at vi har lavet et rendyrket, den korte radio, vi show, over på øh, Bremen? Der mm -hmm. har I fået applaus. Jo, men så går vi lige så godt bare lave radioprogrammer, jo. Altså, det her, det er, jo, det er jo teater, så der skal jo ske noget nyt. Dels skal det være visuelt, og så skal det også... Øh, byde på noget andet, end, man, end vi kan gøre i radioprogrammet, og derfor bruger vi også os selv øh, på talet her. Det vil vi jo aldrig gøre i radioprogrammet. Øh, der er det jo Kirsten og Rasmus. Men her der kan vi åbne op for noget andet, og øh, komme med nogle nye perspektiver på tingene. Og hvad er det, det, I gerne vil åbne op for? Jamen, hvordan øh, Kirsten og Rasmus er øh, bagved. Ikke? Altså, hvordan øh, vi er. Hvad, hvad vi går og når med af problemer. Men, men det er jo sjovt, når man, når man sidder og læser det, fordi nu, nu sidder jeg jo selvfølgelig også sådan halvneurotisk. Det tror jeg, at alle anmeldere gør, så og kigger på, på, hvordan har de andre anmeldt det samme, som, som, som jeg nu har skrevet. Og mm -hmm. der virker det, som om mange egentlig gerne, alle fremhæver nu, skal jeg uden at eller vi skulle have sagt spoiler alert før mm. det her interview, men, men, men alle siger jo, at den Kirsten Birgits nytårstale, som kommer i andet akt, hvor hun ligesom fortæller, kommer med den nytårstale, som I ikke får lov til ja. at lave på DR3. Til husbehov, ifølge til... Monat Ditmar. <laughs> Præcis. At det, er jo sådan, ligesom, det, det er jo sådan der, da klimakser det. Nu kommer Kirsten ind, og nu langer hun svirper ud. Og, øhm, og, og det er vel lidt, lidt sjovt et eller andet sted at se, at jamen, det, som folk gerne vil have til synlaget, det er vel det, er det, som I laver herovre på radioen. Det er ikke det, jo, men altså, man kan sige, at det, det er jo et stykke, hele den historie om Dirk Passer og, øh, og hans opsætning af musemanden, er jo en historie, som er tragisk i kraft af sin øh, øh, ambition kontra forventninger. Eller hvad er, er publikum konservativt eller er det ikke konservativt? Derfor synes vi, det var sjovt at tage det med over på teatret den, i den ramme. fordi... Folk har en meget klar forventning om, hvad de gerne vil have i Kirsten, ikke? Mm. Og de havde en meget klar forventning om, hvad de gerne vil have Dirk passer, de ville gerne have komik og revue og farce, Og øh, derfor er den parallel jo, en til en, at ja. det så er der under den nytårstale, at salen er ved at væltes, det, er, altså, det tilføjer jo bare til altså, ironien i det. Ja. Altså, det er jo virkelig ironisk. Men forklare mig lige, hvorfor... Går I overhovedet til teatet? Er det opfyldelse af personlige ambitioner? Er det et forsøg på at produktudvikle noget, der måske ellers kunne syne hen? Eller, eller Hvorfor gør I det? Altså, det er ikke en eller anden økonomisk kalkyle, fordi det er ikke nogen guldrende forretninger at gøre det. Vi har brugt alle penge på, øh, på kulisser rekvisitter og rekvisitter osv. Så videre. så, øh, så det, er ikke, det er ikke derfor. Det, det er for vores egen øh, løs skyld. Det er ambitioner. Øh, ja, det er ambitioner. Vi, altså, vi skal også have det sjovt med det, vi laver. Det øh, er det, der driver værket. Ikke? Øh, så hvis vi ikke synes, det er hvad vi kan udvikle karaktererne og tage det nye sted hen, så, så er vi jo nødt til at finde på noget nyt. Men hører det sådan, at I ikke æm, længere har det så sjovt, når I laver den, den korte radiovis? Nej, nej, det er øh... ikke det. Nej, men vi har, vi har også bare brug for at prøve nogle ting af, for, for vores egen tilfredsheds skyld. Jeg, jeg synes, noget af det, som er, som er mest, eller ikke mest, men som er enormt fascinerende ved den korte radiovis som fænomen, det er at følge de her fangrupper. Der er jo særlig en stor gruppe, der bare hedder den korte radiovis. Fangruppen, mm -hmm. den, fangruppe, den hedder mm -hmm. mener jeg, den hedder nu. Og der må man sige, sige, I har nogle af de mest nørdede og dedikerede fans ja, i hele rigtig. verden. Altså, jeg ja. kan, der er jo simpelthen kontinuitetsdiskussioner, ja. som er så afsindlige, så jeg har aldrig set noget lignende. Ja, øhm, altså, hvordan, hvordan er, det, er det at have folk, som virker nærmest mere entusiastiske, eller mere optaget af karakteren, end I måske selv er? Og de er i høj mm. grad mere optaget, men, altså, ja, men vi selv er. Ja, altså, de har jo styr på, hvad, hvad, hvad der er blevet sagt og gjort øh, i tidens løb. Det, det glemmer vi jo selv lidt, ikke? Så altså, de, de er jo gode til at huske os på det, hvis vi... Øh, kommer øh, til at øh, sige, at Kirsten at aldrig børster tænder. Ja. <laughs> så det, det passer ikke, fordi øh, i det afsnit, den 6. marts 1900, et eller andet, der sagde du, <laughs> at det gør hun altid. Så det, på den måde er det jo øh, nervepirrende. Ja. Hver eneste gang, vi kommer til at træde forkert, så er det der, ikke? Men vi, vi tror også på, at, øh, at den gruppe fans, øh, som, som i hvert fald er derinde i den øh, fangruppe, de også, øh, de også godt kan lide os, fordi vi prøver at ruske dem lidt rundt og øh, udfordre dem og Øhm, lege med deres forventninger til, hvad der kommer til at ske. Ikke? Og, og den seneste store forandring, der jo tydeligvis har, har chokeret nogle af fansene, og måske også andre, det er jeres frekvensændring. Altså fra mm. at sende hver, mm. hver dag til at kunne sende ja, om fredagen, så ganske vist i, i to timer. Ja. Det er jo ikke blevet taget super godt imod, af mit indtryk. Mm. Nej, Nej jamen, jeg noget, tror, ja. at du har ret i, at der er nogle af de... Sådan allermest konservative fans, der ikke bryder sig så meget om det. Men altså, vi er sendt tre år hver dag, og det, det tager også på, på øh, energireserverne, og det, det, det er også vigtigt for os, altså i relation til det med, med, med forestillingen og med andre projekter, vi har, at, øh, at vi bliver nødt til også at, at søge noget inspiration andre steder, mm. for ellers så udvikler det andet sig simpelthen ikke. Og når man sender fem gange om ugen, så er der ikke tid til at slå en skid ved siden af og sende det rette program. Øh, så, så derfor så, så har det været vigtigt. Det er ikke det, sagt det er, at, at, at den korte radiovis ikke kan vende tilbage i perioder, som et dagligt radioprogram, eller mm. over længere perioder. Men det får der... vi for eksempel en bedre løn af. Det er meget praktisk at gøre det nogle gange, hvis der skal lidt ekstra på kontolen. Men altså, vi, vi har også brug for at lave andre ting for at udfordre os selv. Formatmæssigt, hvad, hvad, er de, hvad har I så selv ændret? Altså nu har I ændret titlen fra den korte til radiovis til den korte weekendavis. Hvad, hvad, hvad er det konceptuelle, de som er blevet ændret i forhold til de daglige øh, udsendelser? Har I også ændret på jeres sådan, arbejdsgang i forhold til det, eller hvordan? Jamen, altså, vi har ændret, altså konceptuelt er det jo ændret meget ved, at der ikke er de her fingerede live nyhedsudsendelser som egentlig har vist sig at være en, altså vi har godt vidst, at det har været en motor i programmet, men det har været en ret vigtig motor i programmet i virkeligheden. Øhm, og det vil sige, at fra og gået fra, at Kirsten og Rasmus tror, at de sender live en gang hver kvarter, så tror de nu, at de bare skal stykke en podcast sammen, som bare er cirka en halv time med forskellige analyser og kulturstof osv. osv. alle den korte radions weekendavis, og, og den der sådan, urgency, der lå i at fingere, man skulle sende live, den, den, den gav en ret god sådan øh, øh, øh, golfstrøm, øh, jetstrøm, til at komme, mm. komme fremad i programmet, og den, den, den, øh, den er der jo ikke mere. Så det, det, det, det kan være... Øh, altså, man skal sådan selv virkelig holde blusset op Øh, når, når vi sidder derinde i to timer. Ikke? Fordi ellers så kan man altså godt Men det en lidt slap pik efter 25 vi, vi synes jo også, det er sjovt, at Kirsten og Rasmus skal forholde sig til den nye medievirkelighed. Ikke? At det er tidsforskudt lytning, det drejer sig om. Ikke? Og det, er, det bryder Kirsten sig jo ikke om overhovedet. Så det er jo også bare et, et, et, et billede af det. Hvordan det er at være en del af den nye medievirkelighed. Kan I godt i, i svage stunder have et eller andet meget scenario om, at, at, at fænomenet er den korte ret er vist Senior og Kirsten virkelig mm. er, er noget, der har toppet? Nej, det tror jeg ikke. Har du det? Nej, det, det har jeg sådan set ikke. Altså, Men hvis det var, hvis jeg havde det, så, så ville jeg jo nok sige, at altså, det har også været, altså det har været tre gode år. Altså, Apollo-programmet måtte jo også stoppe en gang. <laughs> Nej, men altså, forstå mig ret. Vi har, vi, vi har haft rigtig meget sjov med at lave det, og jeg tror sådan set, at. Um, altså nu har der været meget hype omkring Kirsten, og vi har også um, vi, vi har jo et meget vi har, vi, med den korte radiovis har været dårlig til at få nye fans, fordi det har det er et relativt indforstået hvad skal man sige, univers, univers ja. Mm. Og det er de, de betaler prisen for, måske over på teater. Ja, eller? det tror jeg da i høj grad. Altså, der, der er, det er henvendt til folk, der godt kan lide os i forvejen mm. Klart er det det. Altså, så hvis man kommer ind på gaden forudsætningsløs, så vil man have det meget svært ved at, at rende rundt i den labyrinda-metalag, vi alligevel har... Har, har lukket op for, altså, så, øh, men, men øh, det, jeg vil sige med det, var, at øh, Kirsten, tror jeg sådan set, øh, Kirsten og Rasmus Makkerparer, tror jeg sådan set, ville kunne dukke op i perioder, selvom vi ikke sendte og vende tilbage, hvis der skulle komme valg mm. og lave valgdækning, eller, altså, også, det kan godt være, at det har toppet, altså, det kan godt være, at Kirsten har, har toppet i hype, men altså, jeg tror, at... Øh, at det kører videre, Rasmus? Men jeg, jeg vil også bare lige skyde ind, at øh, jeg tror, at vi havde sendt et, et, et halvt år, da Bertelsen og Brygger trækket ind på deres kontor og sagde, I skal bare stoppe, hvis I ikke har lyst altså, I, kan, I kan bare lave noget andet herinde. I skal ikke føle forpligtet til at lave øh, den korte radiovis. Så, altså, øh, altså de, de, de, de tror på det, vi kan, det vi laver. Øh, de vil ikke nødvendigvis have den, den korte radio, radiovis. De vil bare gerne have det, vi har lyst til at lave. Men det er så fint nok, at I har øh, det, det, den carte blanche der, mm. men... men, men Hvordan ser I en udsendelse med Frederik Silius og Rasmus Brun uden Kirsten Birgit? Jamen, det er jo et helt andet programkoncept, vi er jeg skal med på, men, ja. men det, altså, tror I ikke bare, at, at man, Nogle gange kan det også være et problem, at man har gjort noget så stort, at man på en mm. eller anden måde står og falder lige præcis med den figur. <laughs> Jamen, det er rigtigt nok. Men altså, der, der tror jeg, at vi, vi, vi trods alt har så meget respekt over for os selv, at vi ikke vil stå... Og, og spille Kirsten Birgitte og Rasmus, bare for, bare for, <laughs> bare for at få lov til at komme til ja. olympiske leje. <laughs> ja, det er Mr. Yardex, Yardex-butikken i Olympisk Men Men du har du forstår da, du, ja, jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg, altså, jeg, jeg, jeg, jeg oplever det ikke som et problem i dag, altså sådan i min karriere, at folk siger, øh, eller jeg oplever det heller ikke i din karriere, men nu jeg er jeg jo ikke dig, Rasmus, men, mm. øh, men da folk siger sådan, vi kunne virkelig godt tænke os, at du var med i et eller andet, eller et program om det og det, men du skal være Kirsten Birket. Altså det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke oplevet som, altså selvfølgelig hvis de hyrer Kirsten Birke til at være moderator, så kan jeg godt forstå, at det ja, kan være ja. Kirsten Birke, men jeg har ikke, altså, der er masser af, af andre måder at, men, at men, udkomme men, vens, på. er jo en Jan Lennibær, der nu her på 25 år ikke kan, kan optræde noget som helst sted, uden han er pyus. Nej, men han bliver også ved med at optræde, jo, som pyros. Så øh, det kunne være, at han skulle prøve at finde på det andet. Hvornår, hvis jeg må vælge frisk, øh, hvornår afgår Kirsten Birke ved døden? Vi snakkede om øh, her øh, for nylig, og øh, det kunne være sjovt at se Kirsten Birke på et plejehjem for skiftet at af, øh, af Rasmus på et tidspunkt. <laughs> du ligner <laughs> en, jeg engang kendte. <laughs> det er jo mig, Kirsten. Det er mig, Rasmus. Kan du ikke, kan du ikke se det? <laughs> men, altså, men altså, Olsenbanden var jo også på plejehjem på et tidspunkt. Det var ikke nogen øh, specielt god film. Ej. Nej vel? Nej. nej. Men altså... Så, øh, det vil jeg ikke være, det vil det, det, det vil er der vel... føler super superunderholdt. Det, det, det, det er slet ikke det. Men <coughs> hvis vi alligevel skal lege med tanken... Ja, hvad ja, synes du? Ja, hva, hva, hva, hva, synes du? Ja, jeg ville være ked af, hvis hun, hvis hun lukkede og slukket, Men jeg vil også, fordi jeg elsker figuren, synes det var rigtig, rigtig trist, hvis hun blev en bleg afglanset. Af så det ja, ja, ja, klart. Jeg kunne holde sig ved lige, når du nu spørger mig. Ja, ja, ja. Jamen, det må vi jo sørge for, at vi ikke gør så. Rasmus Brun, Frederik Silius, uh, tusind tak, fordi I kom forbi her og, og, og, og, og talte om tale. om til lykke med det endnu en gang. Til Jamen nu, tak, simpelthen. Og, og, og held og lykke med jeres uh, bedrifter fremover, og, og holde sig lige lidt fast i hende der kirsnebierne. Ja, ja, ja. ja, ja. Er, ja, ja. ja nok, nok. Tak, fordi I kom forbi. Det var også Dette er Radio 24.7. Det var alt, hvad vi havde for QQA i dag. Lyt med igen næste uge kl. 13.05 på Radio 24.7.